Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Mint már egy héttel ezelőtt Marzon Éva elmondta, a múlt héttel kezdve új adásokkal folytatjuk a belső közlés műsorát, amelyben hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvas a szövegeit és magával hozza az élete vagy pályája szempontjából meghatározó zenéket is. A mai vendégünk Zalán Tibor, költő, író. Drámaíró szervusz jó, jó estét. Köszönjük, hogy elfogadod a megkívás. nagyon örök, hogy veled beszélgethetek újra itt a stúdióban, és folytathatjuk a visszakapott életünket. Nekem is érön itt, de sokat, sokat volt. Pedig a közel lehet, hogy azért se jársz erre. És ezzel is kezdeném a beszélgetést, hogy költő író drámaíró. Az első verse, amit nem sokára fel fogsz olvasni, a Palimszest címet visel, és kezdjük egy kicsit a műnemeknek a palimpsestjével Ez hogy lira, epika dráma, ez mennyire egy életrajzi sorrend, mennyire egy hierarchia. Érdemes az egyiket a másik kárára, rovására kiemelni. Te hogy látod ezt a hármasságot? Nézd, vannak olyan alkotók, akik eleve eldöntik, hogy ők költők, és akkor költők és emellett írnak valamit. Én is azt gondoltam, hogy én költő leszek. Nem akartam költőse lenni, az irodalomhoz nem nagyon értettem, amikor elkezdtem verseket írni. Azután bárhatom, hogy jött a dráma, de a dráma nem, nem is a próza, nem a dráma. Uh -huh. Azért, mert a Páskendi Géza nevű kitűnő drámaíróval, költővel ültem. Látod, íróval ültem szemköztő és három műnemben dolgozott egyszerre. Triatlon. És akkor azt mondta, hogy írjak drámát, mert abban van a pénz. Uh -huh. És egy fiatal írónak azért nem... Pláne, ő, ha költő. Ne, pláne, ha költő, nem elanyagolható dolog az, hogy mennyit kap egy versér, vagy mennyit kap egy drámáért. Csak a Páceni nem mondta azt, hogy, hogy nagy színházba kell érni. És akkor én a Vígszínház ösztöndés dramaturgia voltam, de én nem a Vígszínháznak dolgoztam, hanem én kis darabokat értem. Ilyen, ilyen Három-két személyes darabokat, amik nyilván a Vígszínház belveztek volna, és amikor leadtam volna, kértek, hogy ugye le kellett adni valamit az év végén, akkor radnott is rám aki azóta is egyik egy kitűnő mentorom, írásban azt mondta, hogy tudja ezt, a Eres András tudná megrendezni, és nem itt. Most ennyit az én nagyszínázi karrieremről. Nem lettem gazdag, viszont nagyon sok színháznak dolgozott, rengeteg bemutatom volt. Rászoktam a Az ember, amiben valami sikert ér el, gondolom, az azt szereti. És az első sikereidet a költészetben mikor érted el? Vagy mikor jöttek az első olyan visszajelzések az egyetem körül, ami miután azt érezted, hogy ezt érdemes folytatni? Tehát az a különös, hogy én nem költőként értem el az első sikereimet. Jöttek a verseim, számon tartottak, szerettek, egyre jobban ismertek, de írtam egy botrányos eszét, ugye az arztalan nemzedéket, és akkor még lehetett irodalmi botrányt, egy kész botrány botrányát szélesíteni, a fiatal irodalom helyzetéről, Ilyen vaktyúk talál szemet alapon csináltam, és hirtelen sokkal ismertebb lettem, és, és gyakorlatilag az eszély hátán vittem be a költészetenet a köztudatba, és akkor, amikor a a köztadóba kerültem, akkor meghívtak a Kortásba szerkeszteni, tehát igazából nem a verseimmel kerültem én bele az irodalomba, de aztán a verseimmel maradtam benne reméletelebb, meg az írásaimmal. Olvassal a gondolataimban, mert az arsztálan nemzedékre külön blogban fogunk foglalkozni, de előtte megkérnének, hogy akkor hallgassuk meg a Palimszesz című verset a felolvasásodban. hozzá ozzátartozik, hogy a zenéről is van szó, hogy én nagyon sokat hallgattam a Dido búcsúja Én Ásztó címé. Az lesz majd utána, Szennyi. és műsorokba Akkor nem műsorokba róla. úgyhogy az először a vers. Panim Hajnal van, sötét, ilyenkor odafönn nagy a csönd. Alszik az Isten is. Árnyak járnak a kerten át, madarak szállnak, Az ember készül arra, hogy elköszön. Szemközt a sárga ház kék ködben ázik, még ránéz és fázik, megránk a keze, a lét csak a pusztulás fedezete tűnődik, Mit lehet tenni, nincs másik. Még nem aludt el, és még fel sem ébredt, Szédülést érez, nem vágytól, hiányból, Nem jön rá, mi az, amit félreértett. Valaki messzöről dalol, vagy átszól az időn, Hagyj el már erényt és vétket, Hallgat, dídó búcsúzik én ásztól. Dido bucsóját hallották Henry Purcell, Dido és Éneászából, Enin Menehen Thomas énekelt és Harry Christophers vezényelte az Orchestra of the Age of Enlightenment-et. A zenét mai vendégünk Zalán Tibor költő választott az adásba, akivel folytatjuk is a beszélgetést a belső közlés ma esti műsorában, és a, magad hozta szóba ezt a bizonyos arctalan nemzedékes eszédet, ami 1979-ben jelent meg, és ha fogalmazhatok így, akkor az arctalan nemzedék arca lettél, ennek a generációnak az arca lettél. Ha jól nem szól, volt egy szintén nagy botrányt kiváltó írása, ugyanezekben az évekből Vörös Sándornak ment egy kicsit neki, de te mai fejjel, mai szemmel, hogy látod akkor ennek a korszaknak és ennek a nemzedéknek az arctalanságát? Azt gondolom, hogy ez, ez teljesen természetes reflekszió volt részemről, ez a dű, hogy engem arztalannak Azt mondta Jóvános Miklós az és akkori főszerkesztője mondta egy írószövetségi ülésen, ahol a akkor még fiaktagok is részt vettek, tehát még fiatalok is, hogy számára minden fiatal arsztalan. Uh -huh. Na most akkor én nagyon feláborodtam, és nem értettem, ahol már értem, mert amikor már én, én vagyok az öreg, és azok a fiatalok, akik most kezdenek elírni, hogy, hogy igen, hát én nem, nem lehetetlen követni ezt a rengeteg fiatalt, de ez, de ez a dű, ami bennem volt, ez, ez arra sarkadt, hogy, hogy a, a, a cím valójában az tőle való idézet, csak nem akartam személyeskedni, vagy attól is félhettem talán, nem fog megjelenni, hogyha egy ilyen patentált embernek a, a gondolatait, vagy a, vagy a kijelentését ő, ő ironiz, fölött ironizálnak. És, és beleadtam a anyai-tapait, amilyen szembe jutott, tudod. Nem gondoltam arra, amire most feltétlenül gondolnék, hogy rám meg fognak ragadni a folyiratok meg fog haragudni a könyvkiadók, uh -huh. meg fog haragudni a teljes magyar irodalom, meg fog haragudni, mindenki meg fog haragudni, a KIS KB, a Párt KB, mindenki, aki csak él Magyarországon, így is történt, egyedül Jékeli Zoltán nem ragadott meg, akit valamiért a szerkesztő beírta a halottak közé, és akkor még ért. Igen, három évvel később volt <hül> Igen, meg. akkor még ért. Löbbenten láttam, hogy Petr György főszerkesztő, vagy valamelyik olvasó szerkesztő, vagy szerkesztő, beírta a, és a halottak közé, hogy uh -huh. felsorolgott néhány halottat, azzal, hogy követhetetlen az életművük. Uh -huh. És nagyszerű, de követhetetlen. És akkor én írtam neki egy levelet, amiben bocsánatot kértem tőle, és nagyon kedves levelet írt vissza, és azt írta, hogy fiatalember, akinek a az ilyen korán megősültek a sokáig él. Hát még három évet igen, adtam igen, neki. Igen. Ugye te 54-es vagy, és ez az arctalan nemzedéket úgy nézzük, akkor nagyon fura, hogy a 46-48 között születeteket hívjuk nagy generációnak is, és hogy valóban egy fél később, egy egészen más világban szocializálódtatok nyilván, mind 56, mind 68 hogy érintett vagy nem érintett titeket, és ebből is fakadhatott ez, hogy egy kicsit elkülönböztetek a picit fölöttetek lévőktől? Igen, meg, meg hát arról volt szó, hogy tényleg fölöttünk egy jelentős generáció ö, ö, torlódott fel. Ő volt a Mozgóvel ő minden, amit minden, ami akkor fontos volt, és hát mi voltunk a, a, a kis testvérek, a megtűrtek, a, a valóban arsztalanok, akik ott lézengtünk. De most az a félelmetes, hogy, hogy a nemzedék, az mint olyan, az valójában soha nem létezett. Se arccal, se arsztalanul. Részben nagyon korán elhaladt egy csomó képviselője. Tehát nekünk több a halottunk, szerintem, mint a képviselőnk. Másrészt pedig ez az a nemzeti, amely már akkor szétesett, amikor mi nem volt divat szétesen. Megelőztétek uh -huh. akkor akar... a akkor. Ilyen szempontból megelőztük a korunkat, csak még nem tudtuk, nem tettük publikusra, hogy mi már megelőztük a korunkat, mert mi már szét vagyunk hasadva két oldalra, két, két félre. Érdekes módon akik korábban futottak be, hogyha a aposzrofálon, mert nem lehet tudni, hogy mit jelent valójában a befutás, azok, azok közül sokan meghaltak, vagy sokan a bajták, vagy egyszerűen eltűntek uh -huh. a színről. És akik később futottak be, azok, azok pedig most is jelen vannak. Igen. Még. Mi, Tehát, minden pálya más és más, úgyhogy nem van. lehet tudni, hogy mi hol ér így véget. Van. Az biztos, hogy mostani mi blokkunk véget ért, és egy újabb versen, és aztán egy zenével folytatjuk az adást. Hmm. Úgyhogy megkérnélek, hogy az Éjjeli Tűnődések című versedet olvas fel, utána pedig egy általad hozott zene fog szólni. Éjjeli Tűnődések Sziveri Jánossal Elmentél elég régen, és nem jöttél vissza. Előttem gyűrt papír, te hagytad itt akkor, tiszta megtartottam, ráírom, hogy még miért vagyok. Pálinkát töltök, Igyunk, sok a csillag, s te halott. Megtanultam sorsodon a csöndetése a rendet, a költők sírján dudva, és barátok teremnek. előbb Binder Károly zongoroművész, indiai dobos és Borbély Mihály szakszofonos közös egyveregének részletét hallották a belső közlés majadásába. Hallgattuk volna még egy jó darabig, de most folytatjuk a beszélgetést. Méghozzá vendégünkkel Zalán Tiborral, költővel, íróval ő hozta a zenéket, és ő olvassa fel a verseit és még egy kicsit maradjunk is a költészetnél, az előbb felolvasott versedet Ben Sziveri János szólítottad meg, korábban az elhúnyt barátaid kapcsán nekem Baka István is rögtön az eszembe jutott. Számodra az irodalom mennyire magányos vagy társas tevékenység? Hogy, hogy látod ennek a kettőnek a koordinátáját? Nekem most, ha azt kérdezed, hogy most milyen, akkor most teljesen magányos tevékenység. Uh -huh. Tehát olyan egyedül vagyok, mint az ujjam, de ezt én magam választottam. Tehát valószínűleg túl pörögtem én akkor, amikor a kortárs időszakom volt, mindenkivel mindenkit ismertem, mindenkivel boroztam, söröztem, beszéltem, éjjel és nappal egybefolyt, aztán hirtelen kiálltam az egészből. És, és a barátaim közül, barátaim közül is nagyon kevesen maradtak. Író barátaim is. Tóth Erzsivel szoktunk rendszeresen telefonálni, de, de nem nagyon tudok még abból a nemzedékből. Uh -huh. Ír, olyan írott mondja nekivel, ö, sokat összejártunk volna. És Szügyi Zoli talán vajdaságból. Na az az új szimpózionosokkal én nagyon jóba voltam. É, némiképp belejátszottam egy, egy Szőcs Gézának ajánlott versemmel az ő felszámolásukba is, ahogy én tudom, tehát amit itt nem jelentettek, nem voltak előadóak megjelentetni, amikor Szős Géza igen. eltűnt, és úgy tudtuk, hogy meghalt, vagy nem halt meg, akkor sziverjék meg, megjelentették az új szimpóziumban, és attól kezdve, vagy azokban az időkben nagyon erős barátság alakult ki. Nyilván Szeged miatt is, hogy közelebb is volt. Nem, tehát, nem, akkor, már nem akkor, voltam, akkor már Pesten Bocsánat. voltam, Aha. ez már, az egy, ez már a, a kortás időszak volt, ja. A fenyvesi, sziberi, szügyi hármas uh -huh. látogatott folyton, és ugye akkor még 54 négyzetméteren, akkor volt a lakási Merzsébeten, elfértek ők hárman, mi ketten a feleségemben, és még egy gyerek is. Uh -huh. De fel se tűnt számunkra, hogy többen vagyunk, kevesebben vagyunk, és nagyon hiányzik most sziberi. Nagyon hiányzik sziberi, vele alakult ki különösen az a fajta barátság, ami, ami, ami nagyon messze ment a költészettől. És, és én azt gondolom, hogy a, az írók barátsága és az emberi barátságok az, azok, azok nagyon különböző dolgok. Tehát én már nem igazán tudok barátkozni, mélyen barátkozni az írókkal. Uh -huh. És, és igazából új barátságokat, új barátságokat sem köt az ember már az én koromban. Viszont ez az attitűd az epika az a próza az egy megfelelő alapállás, és az ember egész nap írhat, és itt a papírváros című regényed, regény folyamodat szeretném egy picit szóba hozni. Igen, hogyha író, hogyha író lenne az ember. Eszterházi mondta nekem mindig, hogy írni úgy kell, hogy leülsz, és akkor 8 mint 2 kettőig írsz, Igen. aztán nem csinálsz semmit. Na most én viszont az, ugye ezt a lassúdott regényt nem hiszed el, 25 évvel ezelőtt körülbelül kezdtem el írni. Né, negyedik könyvig jutottam el, az azt jelenti, hogy, hogy majdnem hogy 7 évente adtam ki a könyvet, írtam meg egyet -egy könyvet, és elején még csak a, a, a, a regény folyam lassúságára gondoltam, most már tudom, hogy maga az egész ilyen, bocsánat a szó, lassú. Jó, Igen, okay. nagyon lassú, és, és hát én, én nem, nem vagyok igazi prózérő, és élvezem, hogy engem nem hajt a próza. Én végig tudok csámcsogni egy-egy mondaton, órákon keresztül. Igaz, hogy ez a mondat négy-öt-hat oldal lesz a könyvben. Most megkérlek, hogy fel Otthonos Létezés című versedet, egy kicsit epikusabb lesz talán, mint a korábbiak. Utána egy olyan dalt hallunk majd, amelyet nem csak te hoztál a stúdióba, hanem a szövegét is te és húz Péter pedig a zenét, de előtte jön az otthonos létezés. A költő mackó nadrágban is költő. Bár úgy néz ki, mint egy hurkatöltő, vagy akár a kóbor csőz, csősz, a képe, a szakála ősz. A költő macskó nadrágban is költő, Fejében tucat jéghideg szaltó, részegen a bolyong nem ír verset, S nem rak ki a csillagoknak varsát. A költő macskó nadrágban is költő, Mindegy neki mezőtúr vagy koltó, Elhult madár, eliramlott virág, A világ csak kitörletlen valag. A költő macskó nadrágban is költő, Számára lét csak emberöltő, csak emberöltő számára lét, nem jön a postás, nem hozza a lét, a költő macconadrágban is költő, ha fazék van fején, akkor kelta, ha nincs pénze, a másokét költi, részegen azt hiszi, hogy van koltja. A költő macconadrágban is költő, mindegy, hogy elő vagy hátultöltő, olykor tapad akár a vérfarkas, dorongja gyilkos, éhe hatalmas. A költő mackonadrágban is költő, trikóra kapott koszos felöltő lenk rajta, míg a kocsmába lejut, eszmét árul, és elvéti az adott. A költő mackonadrágban is költő, kilóg mindenhonnan, pedig korhű, hitelbőlől és keveset fogyaszt, a szeszlánk benne tornyokat rogyaszt. A költő mackonadrágban is költő, várja Párizs, Isztambul és is tromsző, bárhonnan idéz, kant vagy kirkegard, agya hűs tekintete kard, a költő mackó is költő, hazáról beszél, míg száll a porhó, világról beszél lefolytott lázban, svért köhög néha a szennyes ágyban, a költő mackó is költő, bár így csöppet sem bizalmat keltő, ágyban párnák közt kiveri a víz, rohad a foga, az ínyén véríz, a költő mackó is költő, kékharisnyát kék lelkét lebontó, mindenét elhagyja, zűrös hanyag, s nem tud róla, hogy régen tananyag. A költő nadrágban is költő, falamellett surra nadrágja bordó, gacsos kezével a legjobb nőket lenyúlja, s másnap elhagyja őket. A költő nadrágban is költő, gyújtogat közben ő a poroltó, úgy, ahogy van maga, borzas, fertő, Angyal szárnya bűntörle, kendő. a költő mackonodrágban is költő, kedvenc madara sebzett holló, közt nyúl el, ha sárra vágyik, S ha nincs egyéb tintát vacsorázik. A költő mackonodrágban is költő, szerint mint a galamb, fészként költő, bohóznak nézik, röhögnek rajta, szárnyák szegényt a hátát akarja. A költő mackonodrágban is költő. Ő lesz az utolsó lámpautó, az Isten majd sötétet akar, a világban, és mindet letakar. Ide most kijöttünk, akárha földgömbünk, elfordította kezét. Ácsorgunk zavartan, nyüzsgő nagy vadonban Várjuk, hogy egyszer csak megérkezünk zenéket küldött a zenéknek Írtuk a dallamait Végtelen utakra indultunk dalolva S előttük hullámzott Amerika csak álltunk ott New Yorkban Chicago szívében Vágyaink feltépve kerestük, sosem volt helyünk. Hatalmas házak közt, ránk törő lázak közt, kerestük Amerikát. Válunkon gitárok lógtak, s a reklámok arcunkba égették körök Lányokra nevettük, szálltak is szerettük szépeket mondani neki. Ohajon négyesbe utaztunk keresztbe, hogy mi maradt hátunk mögött Csak álltunk ott New Yorkban Chicago szívében Vágyaink feltépve Kerestük sosem volt helyünk Baltimore felhőkkel, Manhattan sellőkkel Toronto vízárral vizett, Gyertek jó legények, ott is szegények Teblemre én vagyok az álmotok. Szeles volt az idő, játszotton is üdv, hatalmas blúzokat nekünk. Templomban, pajtában, egyedül, falkában repültünk, s az idő repült velünk. Csak álltunk ott New Yorkban, Chicago szívében vágyaink feltépve, kerestük, sosem volt helyű. Princetonban pecáztunk, Einsteinre vadáztunk, Málokban hagytuk el egymás fejét. Léghúkban éjeket ittunk, S a stégeken néztük a hajnali ködrianást. Alattunk üveghíd, fölöttünk a szív, Közötte kunyorgó tekintetünk. Viszkiket, sörökkel, koncertet, borokkal kísértünk le, És a föld szaggatott, S ott New Yorkban! Chicago szívében Vágyaink feltépve Kerestük, sosem volt helyünk Ott voltunk magyarok Itt lenni Indián Se ott, se itt Hát hol is vagyunk Mi ez a nyelv, ez itt Valabá, Legalább az egyiket értenék Hol jó és hol nem az ki megy és ki marad? Miért, hogy mindkettő reménytelen? Éjeli viharban, Ott fent a magasban, Talán a halá volt, Ami üzen. Csak álltunk ott New Yorkban, Chicago szívében, Vágyaink feltépve, Kerestük sosem volt helyük. Csak állunk ott New Yorkban, Gágo szívében Álmaink feltépve Keressük sosem lesz helyük Talán Tibor költővel, íróval, drámaíróval folytatjuk a beszélgetést a belső közdés mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb pedig vendégünk és Huzella Péter Amerika Dala szólt a közös albumukról. Az előző hosszú vers az otthonos létezés pedig nekem érdekes módon Orbánótót és Csukás Istvánt idézte. Két szintén a közelben lakó költőnek a költői arc politikája volt. De most beszéljünk egy kicsit a drámáról, ugyanis a dráma és az adaptáció is fontos része a pályának, sőt a dalszövegírás is, ahogy az előbb is hallottuk. Ezeket mennyire tekinted szép, vagy mennyire tekinted alkalmazott írásnak? Lehet -e egyáltalán ilyen különbséget tenni? Itt a múzsai nagyon sokszor a konkrétum a határidő, meg az, hogy van három színész, két szék, meg egy sezlony. Ez a dilemm engem nagyon erősen foglalkoztatott a közelmúltban, múlt, és közelmúltig, amikor is kiadtam a Róhatárban felejtett kabátok című könyvemet, amely csak átiratokat, átvezetések, vagy adaptációkat tartalmazott. Ugye az átirat, amikor egy meglévőből dolgozom át, az átvezetés, amikor egy régi nyelvezetből a bankban, tehát a nyelvezetből áthozom uh -huh. jelennyelvezet, ez egy francia színezi megoldás, és az adaptáció pedig, amikor műnemet váltok, tehát egy gogoly elbeszélést, a köpönyeget színpadra alkalmazom. Na most itt nagyon nagy kérdés, hogy ki a szerző. Mert Gogol soha nem írt színdarabot. Üh, viszont katona írt. De katona nem, azot, nem azt mondja, de én 90 ban átírtam a katona nyelvet, uh -huh. és rendesen meghúztam, főleg ezt a bolyóti szárat. Most akkor ő, ő, ott, ott nem is írtam ki magam társszerzőként, hanem azt írtam, hogy átvezette CT. Uh -huh. De amikor, amikor a Gogolt megírta a köpenyeget, akkor nem, nem írhatod azt ki, hogy... hogy ő, Gogol pont köpönyeg, mert ilyen dráma nincs, ilyen színpadi mű nem létezik. Igen. Tehát ezt Gogol nem vált. Tehát hogyha valaki az én novellámból ír valamit, akkor én nem vállalom azt a színpadi művet, nem. mert nem én írtam. De most akkor tehát onna, a társszerző lettél Erről van szó, tehát társszerző lettem Gogolnak, társaszerző lettem sok, sok más ember, nagyon sok, a, a, a, a, nagyon sok adaptációt írtam, de, de most nem sorolok neveket. De én ezt ugyanolyan fontosnak tartom, mint, a, mint a, a saját művet. de most színpadról lévén szó, általában az ember, ha nem drámaíró, akkor nem feltétlenül ír drámát. Olyan dráma, amit én a saját szándékom, a saját elgondolásom, a saját apostrofám szórakoztatásomra írtam, az körülbelül legfeljebb tíz vagy öt, és volt közel 80 színházi bemutatom. Akkor az arányokkal nagyjából tisztában lehetünk. Természetesen. Lehettünk. Rendelés nélkül, főleg az én koromban szoktam mondani, az ember nem ír. <gül> Na most viszont az utolsó ide kapcsolódó kérdésem pont ez lenne, hogy a következő vers egy fölidéző vers lesz, hogy van-e terve esetleg memoár? Az, hogy esetleg az életed emlékeit mondjuk kötetbe rendez, prózai formába? Nincs. Olyannyira nincs, hogy én a kézöröteimat is megsemmisítettem visszamenőleg, amit nem bánok. Nincs kéziratom, kézzel írt szövegem, uh -huh. csak amit a gyerekeim megmentettek a maguk számára. A levelezésemet, amit, amit viszont nagyon bánok, hogy a kortás időben mindenkivel leveleztem a kiértésmódot, azt is megsemmisítettem. Tehát minden olyan, olyan leírt szöveget megsemmisítettem magam körül, ami, ami ami valami narcisztikus módon arra utalt volna, hogy én fontosnak tartom a létezésemet, az irodalmi létezésemet. Ebből adódva nem fogok memoárt írni, soha nem írtam naplót, nem az én világom, és amikor legutóbb keresztüli Tibor szeretett kollégánk és, és bar barátom yeah. azt mondta, hogy hamarosan megjelenik a papírváros önéletrajzi írásom negyedik része, akkor hisztérikus rolamot kaptam a Szentenderej stúdióban, mert, mert, mert nem erről van szó. Az uh -huh. ember mindig magát írja, de tőlem is sem távolabb, mint az hogy, az, hogy én fontosnak tartsam magamat annyira íróként, vagy akár emberként, hogy ezt, ezt rögzítsem a papíron. Na most viszont jöjjön egy vers, amit még nem semmisítettél meg, a kéziratok elégnek, nem mégnek el ezek különböző álláspontok, de jöjjön az Abony anyám a tükörben című vers. Az őszi kertben senki sem jár, csak az eltévedt léptek neszezéset ér vissza még Régen volt eső, anyám a padon ül, korhad a széle. cirkét koppaszt, a diófáról barna revelek hullognak fejére, hajába Isten morzsója fönt a napokat, megtelik a köténye remegéssel, kezét kezével csillapítja. nyomok a karján, emlékezik, mormog, elképzel, valaki beköszön, azt aztán hátracsoszok, Megrogyott az oltető, Töpreng, Közel van, és messzi a temető, Töpreng, Messze van, és közel a temető, Hátra csaszog, az oltető, Valaki beköszön visszaint, Aztán emlékezik, Morog elképed, Csillapodik, esésnyomok a karján, Kezét kurcsolja remegő kezére, Sovány napokkal telik meg köténye, Hajába Isten borzol, ott fönn csirkét koppaszt a diófánép nép, Anyám a padon ül, korhatta széle, Mint lassan eleredő eső, barna levelek peregnek zenélve, És csak elhagyott léptek recsenése, Az őszi kertben nem jár senki. Daniel Varzan játszott az a zongorán Erik Satie című szerzeményét, amelyet mai vendégünk Zalántibor Tibor költő író választott a belső közlés műsorába, és az utolsó beszélgető blokkhoz érkeztünk, amikor is a zenékről beszélgetünk, lesz még egy zalánvers és lesz még egy zene is, Beethoven Gordon Kárai zongorára írt Ádur szonátájának egy részlete, de most egy kicsit az alánversek zeneiségéről beszéljünk, ami azt gondolom, hogy a hallgatóknak is föltűnhetett, hallgatva a felolvasott szövegeket. Nagyon fontos a te verseidnek a zene a csúszások, a dinamikák? Hál' Istennek én, én zenei általás iskolában jártam, tehát én közel álltam a zenéhez, csak tehetségtelen, zenész voltam. Hegedű az abszolút nem volt tehetségem, harmonikát próbáltam, az se volt tehetségem, viszont elvégeztem egy művészeti jazzdobb iskolát, uh -huh. tehát dobolni tudtam, ma már nem tudok hangsúlyozom, tudtam, és az, ennek ő kettős haszna volt. Egyrészt minden, minden zenei, zeneileg hallok, tehát a, dal, dallam, dallam, a nyelvdallam a számára rendkívül fontos, másrészt pedig az ütem állandóan benne van. Uh -huh. Meg nem a lábam, ha egy kicsit elfelejtem magamat, akkor, akkor mindenkit zavarok azzal, hogy dobolok az azt, és azt is hogy ideges vagyok. Nem csak dallamok és ritmusok uh -huh. járnak bennem. Tehát ezért, ezért számomra teljesen lényegtelen, hogy milyen formában írok. Tehát, hogy időmértékesben, hogy szabadverset írok. A szabadversnek ugyanúgy megvan a maga ritmikája, kötött ritmiká és dallamvilága, mint a, mint a kötött versnek. Tehát nem az adja meg, nem a kötés adja meg a dallamvilágot, de a dallamvilághoz kell megtalálni a kötést. Igen. És ezért van az, hogy számon kérik, ugye, akik, akik szabadverspártiak, hogy miért hogy nagy akár is trófákat, nem tudom, micsoda a sorokat. És akkor én azt mondom, hogy azért, mert ehhez van kedve, vagy ami most benne van, az csak így tudom megírni. Uh -huh. Miért írsz haikokat? Azért, mert ez a zenei, mint a szatinál, Tehát ez a zenei pötty, ez nekem is ritmikai pötty, ez nekem most pont annyi, amennyi bennem van. Uh -huh. De az, az sűrűsödött már, kristályosodott már, beszéltünk erről sokat, hogy, hogy az, az van, amikor hónapokon keresztül alakul az a három vagy egy sor. Lesz belőle. Igen, és eszenciál belőle, de addig kimoszta teljesen, kimoszta uh -huh. belőle a és ha a lelketés. Ha már a Szatit ilyen jó élt. szóba hoztad, bocsáss meg röviden, hogy szabad vagyok, azok arról mondják pár mondatot, hogy miért ezeket az zenéket hoztad a stúdióba. Mindegyikhez van valami személyes kötődésed. Igen, nagyon röviden, szinte egy mondatokban. A azért, mert amikor dolgozom, akkor őt úgy tudom hallgatni, hogy nem vonja a figyelmet. Egész nap szól a zene, amikor uh -huh. otthon vagyok, és egész nap ő, ő, ő, olyan zenéket hallgatok, amiket szeretek. Húzzala azért hoztam, mert közösen dolgozunk most már lassan 30 éve, és ő, ő vezetett be a, a szövegírás világába, tehát a dal, mint olyan dali, dalszövegírásba és hát nagyon szerintem nagyon-nagyon sok élményt, közös élményt köszönhetek neki, meg egyáltalán Ez, a, ez egy külön műfaj, Igen. nem költészet, nem más, ez egy, de a szöveget írni nagyon fontos dolog, nagyon kevesen tudnak. A költő azt hiszi, hogy ez az, az al alantasabb dolog, nem, nehezebb. Bizonyos Igen. szempontból nehezebb. A, a, a Trilaggurtut, Bindert és Borbét azért, azért hoztam el, mert mindenre léveken keresztül dolgoztunk közösen, és lépünk föl időnként ma is. Borbé szintén fölépünk most már, tehát Binder Borbé, és nekem gyerekkori nagybálványom volt, vagy fiatalokori nagybálványom, a Gurtu, uh -huh. amikor még a kisimre péntek pénteki jazz műsorában lehetett csak hallani, nem álmodni se lehetett uh hogy -huh. nem ezt szer, szerzünk tőre. És a művelet és volt egy olyan este, amikor a mindenrel közösen léptünk föl, és utánunk a nagyteremben, mi ott fönt a kuponában, nagyteremben pedig Tirol és, és az együttes lépett föl. és Fél órát csúsztunk, uh -huh. és rettegtem, hogy mi lesz, és akkor kiderült, hogy azt mondta Tirol a szervezők lebatél hogy hogy ő, ő egy költő miatt bármennyit képes várni. Egy költészet az fontosabb, mint bármi a világon. Ez nagyon Ott szép. Nyer, ő nyert. Igen. Mi viszont fél percet tudunk csak <gül> úszni, úgyhogy most megkérnélek, hogy olvast föl az Éhezés Karnevája című verset, és utána még jön egy Beethoven részlet. A tengernyek gyufaszál az ember, a gyufaszálnak tengernyelét lét. A terasz kosarából ellátni a horizontig, a horizonton túl Isten merengel a gyufaszálak tengerén. A párduc ustán elnyúlik a sziklán, szájában a holdal, halottain tűnődés a lét, csak gyufaszálállobbanás, hallgatja, ahogy a hullám hullámra, hang a hangra, ahogy, és kiknek szemködrében már kiült az ezüst messziről énekelnek. A vágyakozás iránytalan legszemélyesebb, mert üres. Sziklák durva évezerede, évezeredei őrlik homokóra homokká árnyát, átnedvesedett lapokon ütnek át könnyek a jövőidő kapcsolat zárajelé között tántorog, hány és emlékezik. A nagymadarak mindig megérkeznek, és megülnek a tornyokon. Alkalomra várnak, amikor elvásott húsból mélyeztetik karmuk, üres lesz, ha egyszer véget ér az éhezés karneválja, Ünnep, ahogy az írás mondja, ez az írás nem mond soha semmit. Kabócák éneke férceli össze a hajnal téped függönyét, az üres parton gyámoltan a mitorláit bontogatja a fény. A kefír mellé bundáskenyér kerül, és sült korbász darabkák erkélykövére hullanak a fekete moleszkinből a tegnapi szavak. Valakül a tenger fölött és szürkével festi át a szürkét. A szél széttépje a vásznat, és elődereng a meders szemérme, kornati szigetei, lapuló ragadozók, nagy kék farkasok éhesen figyelik a csontvázak rengetegéből előcsörtető napot. Pétoven Ádúr zongora szónátájával a belső közlés mai adásának végéhez érkeztünk. A zenét vendégünk Zalán Tibor költőíró választotta, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm viszontlátásra. A jövő héten Marton Éva várja Önöket, Kárpáti Péter drámaíróval. Én most búcsúzom, a hangmester Burgár Lajos nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, további szép estét, kívánok, Szegő János hallották. Belső közlés.